«Багато хто з'являється сюди без запрошення», – сказала раптом вона. «Ту дівчину теж ніхто не запрошував. Лізуть без усякого сорому, а він із чемності мовчить. А мені все-таки цікаво, хто він і що робить», – вперто промовив Том. «Треба буде з'ясувати це». «Я тобі і так можу сказати», – відповіла Дейзі. «Він тримає аптеки, він сам розбудував цілу мережу аптек». Алеєю під'їхав нарешті запізнілий лімузин. «На добранічніку», – сказала Дейзі, підводячись. Її погляд ковзнув повз мене вище до розчинених дверей, з яких линула лагідна сумна мелодія тогорічного шлягеру – вальсу о третій ранку. Хоч би як там було, а в самій невимушеності розваг, що відбувалися тут, таїлись романтичні можливості, що їх був цілком позбавлений її власний світ. Що було в тій пісенці, чим вабила вона, не відпускаючи від себе? Що відбуватиметься тут далі, в їм листі непевні години досвідку? Чи не з'явиться якась нова, несказанно прекрасна гостя, казкова чудо-принцеса, осяйне втілення дівочої цноти? І чи один погляд її ясних очей мить чарівного спіткання не змусить Гетсбі забути всі ті п'ять років непохитної вірності? Тієї ночі я затримався допізна. Гецбі попросив мене почекати, доки він звільниться. І я бродив по саду аж до того часу, коли до будинку пробігли з темного пляжу змерзлі галасливі любителі нічного купання, і в усіх кімнатах для гостей на горі погасло світло. Коли Гецбі нарешті з'явився на сходах, я побачив, що його засмагле обличчя зовсім осунулось, а втомлені очі гарячково блищать. «Їй не сподобалось», – заразу сказав він. «А по-моєму сподобалось?» «Ні», – вперто заперечив він. «Їй було неприємно». Він замовк, але й в цьому мовчанні вчувалася безмірна пригніченість. «Вона така далека від мене», – сказав він. «Я не можу розтлумачити їй». «Це ви про розваги?» «Розваги?» Гетт збіляснув пальцями і тим послав у непам'ять всі розваги, які він будь-коли влаштовував. Що ті розваги, друже? Йому хотілося, щоб Дейзі не більше не менш, як прийшла до Тома і сказала, я тебе не кохала і не кохаю. А після того, як вона в такий спосіб перекреслить чотири роки свого життя, вони візьмуться до дальших практичніших справ. Зокрема, як тільки Дейзі здобуде свободу, вони поїдуть до Луїсвілла і відсвяткують весілля в її домі, так, як зробили б п'ять років тому. «А вона не розуміє», – сказав він. «Раніше вона все розуміла. Ми, бувало, сиділи годинами і…» Він не договорив і почав ходити туди-сюди стежкою, всіяною шкурками фруктів, роздушеними квітами і розтоптаними почуттями. «Ви забагато хочете від неї», – наважився сказати я. Минуле повернути неможливо. Цебто як неможливо. вражено вигукнув він. Ще як можливо. Він ошаліло роззирнувся довкола, неначе минуле причаїлося десь тут, у затінку його будинку, і досить простягти руку, щоб повернути його. Я зроблю все, щоб стало знову так, як було, сказав він рішуче. І вона зрозуміє. Він поринув у спогади і я відчув, що він прагне віднайти в них щось, можливо, ту частку себе самого, що цілком розчинилася в коханні до Дейзі. Те кохання внесло сум'яття і нелад в його життя, та хто знає, може, якби він зумів повернутися до самого початку і знову повільно пройти весь той шлях, йому пощастило б віднайти втрачене».